Arratz aldean Aizkideak Ondi etorriak eh, saio berri honetara Zergituetatik eh, Zergituetatik saio berri honetara Beten ede antzigabe oh Hemen silozibe irratetik Eta antxeta irratetik emetitzen den eh, Saio Agut, onatx Hemen zuek zat eta baiara guztion zat Largoita behatzi puntoz Azpi den seinaletik, mm, Hemen ba, begiasoa bebi da sua ixuriontadan, zerkitetatik, eh, astelenero, iparrotzaren ostean. Eta errepitik errepikatutako saioa ostegunetan 10 aurrera, eh, bionika saioa disko eta e, musika elektronika garai kidaren ostean, eh, izan bezala, erran bezala, ostegunetan 10etatik aintzin. Eta askenbora dan azkeneko hiontan, ba ordu bete iraut itautzen saioa. Bai, bai, pixka laurra, laurra goze, hola, gara jokitan, fit, faki eta e, onatxe pixka eta motzago, laurra goa, motza alua. A, a, a, ez nahaztu gauzak, beraz, hongitorriak. Hemen daukazute sintonia, eta hemen dago makaren la, beraz, hondarbiko kontuak, hondarbiko historioak, eta musika ira garpenak, edo ikusentzun e, ezko iragarpenak eh, aretonetatik amutalda amabitik zilo zibeneako aretoetatik pasako direnen berri emango bizuet bertan bera zongit horre jesari lasa egon kujuske gotzen hagi bagin basea ez amatatu ez eh, amatatu irratila iziatu izi piztu eta bueno hausapesa ero apaisa ero gure alkateak ez baduen zuten ere hori jartzen du zenbait afitzetan eh, merkatariek Ondar bikozen baita, porto usue, matxinalzuk alien eta hau Ipini ituzte, ipini ituzte Ez bai du, ez bai du, beraien Keixoak aintzatatzen Ongeta horiak, eh? Hau zirrikitutati da Laroitebetsi.saspi.fm Antxeta irratetik Ta silozibenea.irubbikoitza.silozibenea.konetik Emititzen deni razaioa Bueno, asiera, asiera, eman diogu gorkoan en... Beste ian zartu gara jada bini amaikako abenduaren bata da gaur Naiz eta zuek astelenean, iaren bostean entzun Eta gaurkoan oste 90-an, e, e, seaskako eguten gilean Bueno, ba egizute, azarroa fin, fun, fun, fan zaigu Eta abenduari, arrera eman diogu Eta biarkotze hori eman dute, Eustia da, baina, bueno, esan bezala, eh, gaur, osteguna da, aseskako egutean arabera, Eustegunean iparaldean e, Tor eta egoaldean guren, edo alderantziz, sekulestu jakinen, baina berdildio. Bueno, hori da, abendoren bata, bimila maika, zerokitotatik saioa, hongi torriak guztiak, badakizia zertan datzan, E, saio, hau Ondarbiko hitzak, onjarbiko eta idungo uska biltzen duela guntua txomi zagartzen Egun ondarbiko kultur denak e, e, egindako e, Zera, liburu uska, 2000 batean argitaratu zena 2000, e, zera, Ondarbiko eta idungo udalaren launtzarekin Eta joidi korpusa izendatu zuen CD batekin Batera dak, dakarren liburu uska Bertan Ba, alderatu zituen batez ere ondarbiko eta irungo euskerak, mintzairak, giza talde ezberdineak ezberdinatik tait, e, zera hartu zituen elkarresketen bidez, miniriska baten bidez egintzen dituen grabaketen bidez, ba e, arsolasaldien bidez, ba eitzen, gauzatu zuen, euskar hau eta bueno, izan bezala, alderatu zituen ondarbiko eta irungo euskera iase desberdintasuna zeuden. Ba, gizan ezberdinetan, murgildu zen eta ba, bueno, esan bezala, ba, batzuk e, portuarrak, baserritarrak eta eta kaletarrak ondarbilek, e, ondarbilek baditu egun ere oraindik dirautenak, naiz eta pizkenaka pizkenaka, ba, gure euskera batua eratzena den eta indarra hartzen ari den eta bueno, alde bate ona dauka, baina bestetik gure ezaugarri beresiak ez, galez Ez galtzeko, ez ditzagon ba bertaran, bertan jarri zituen oso liburu euskare meia da fina hola millar hamarra bino txola interesgarria ba nos bakan behin hemen jartzen dituan elkarrizketa kulertu ahal izateko bai ulertzeko esaierak esa moldeak esateko era kitzitiko era ta bueno hits jolas e amin gainpuntan irukitzen denean ba no doinueta dena joinueta dena eh orduan gaurkoan ba elkar risketa pare bat egin dituen falden astian ere zeo zer ekarri nisuen ere nik hementxe jarrek jartzeko asmota nago eta falden astekoa ba luxi xabar fan bazen ere arantz nolako se ni quiero fakeduk zenba noita bi urte Eta esan, esan, esan, esan, esan, bizi guzien ez den golparik Bueno, lengua aztean entzuntzen dute nolako, malixiante hor, maniol eta juan egiten munarriz hor Eta pixka gero xo, juan egiten gilitzu entzen blagan, ara. Zuelan... Ba! Zemig ere, zemig ere, zemig ere, zemig ere, da, Ni eto, zemig ere, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, Osaba, zango diren bat Bax eh? Gerardo, zera Remerua. Remerua, Gerardo Zetarra, Zeng Tarra. Se tarra. No sé. Gerardo, zai, zango izken apellidua, zera Amonarris. Amonarris. Remendadako, -re zera Xerbeina, estu bizautzen? Bai, bizautzen? Bizte nik ere, nik eurkin... Bueno, tiende, pues, pendele, aren, bizona zan duan. Ah? Bai. Basta maturteak jo gora miñon. Nola. Se, sí, jo beti nik estu xinistatzen. Sí, si, y vete a Sarroja y sí. Ba. Ahí. Ni ni ni marchua. Ta. Torek. El luden ir vetian. Urtien askenok geunian ublicen jein daia. Ahí todavía. Ah, concho. Ordo. Da u Sarrazaste, va. Sabestekin. Servicio Zan, Juanito? Bueno, ez narkezan, no Juanito Amunarrez, ze apellido etzio? Amunarrez... Es... Zabihar, nazen dira. Onoz. Oh, oh, Zan, idemur bizile guztien jaiozke duztik, amair urtekin, ah, txartu... Claro, ah, txasun nire, txasun nire, txasun nire. Hau ditu. Eh? Nire barku hau ditu. Abardo, ah, nire, dira? Honekin mitzen nire? Ben. Ah. Ben, ah, gultzio mitzen. Nire, nahi ez dukeilako, ero arabera? Un doño. No, urtia gato uata, lengo biarri ke sta. Jo más tranquilo. Vaya, la saio. Esbai da. Eh, san, panito, tas un balixiante kein batera tenerosakin batera portu portu ditziste hostatzete da gaizar eta sarri vastel garri fatitu eta hoy kontu hie. Aquellos tiempos ya fueron. Vayeno así tú que negilla ducori, no lo pasa. Ya hoy. Deber. Gaste, batia. Gaste cuadrille de Portugal da. que nada, Gastemu, estatu eta. Aitu. Ayo, eta eta. eta, eta Zerkin eta soluz beteteko kaltzerdi egitak. La, un demiatia. Taula biltsiz jak. La, santxa. E demiatia. Ne, ne, entendeck. Lengatu miren chumpari, ¿nes? Hermanos de Castolari, miren chu deitzezeta. La, min santxa. Men, entendecasan. Lengo gauchasko tori publata ba. Ion, ez ditek esaten... Sí. ...la... ...miseria... ...ilefartak ez ditek... Hori, ez ditek kontatzen. Kontatzen? Ez eh, ditek kontatzen. Ez ditek. Gauza tristit ez eta... ...penar... Obio, obio... ...bio la vida... Hora, saizak, saizak, saizak... Txina pixar bat irekin blaga nahitziak... Mote, ez ditek eta... Amar minuto gendu gendu gendu ama... ...ama portuarra... Aki Portuari esan zukean? Boa, altsalgi, hau. Eta suek anai arreba zen bat ezan zukean? Amun arreztarra. Zan de Gerardo Amunario-Ramero zan zukean. Eta zen ba zinten anai arreba zen zukean? Goa, bia nahi, arrabistik zizan zukean. Ah, ez duzu. Ia nahi. Eta, bia nahi. Azige bat, bafore bat eraziko intzen, ni? Eta guzti horietaz? Ba, hori zan zukean. Eh? Gure, eta esan zukean de barkua batel bat batel bat zerakak piguen multapiku gain belak belakinera zeun da bana batel... ko zeun da bat ta motoro sikenuta dena es estela batela batela batela eta beltiki bat eta zerakareki ta gero inikoen motortiki bat or laumetro or or metro kolokoba tortiki bat pelunike beste bat pelunika 82 metro Gere ninguen amabikua, gere ninguen jatxiltzuken eta irunan aden arte amazaz bin metruko barcoa. Eta izena, urtsilari izena nola jartzeneku. Eta izan ezagetan, buek, grazi pixigar bat, farri ingo dugu pixigar bat, den estu tristur izango. Nuo virgen maria. Nuo virgen maria. Azkenekuak. Eta aurrakuek, virgen maria, eta... Pues señora de Monserrat de Monserrat te che no y esa señas característica aquí ha tuvo que lo Monserrat que ha te grosos en segundo mano con se la va tata parece que ni sé no sé señora de Monserrat que ah. no hincho motor manchuken Monserrat ah. bi at el segundo viene a llamar te hincho Haman nolo zuen, izan da zera Maria. Hore nomenez. Virgen Maria eta jo beste jani, ondien dintzuna, per no Virgen Maria. Ezan, batelako... Ni, karo, guainik uste nintu gauzatzu, nire batzienden eda dine binean. Batelan ibiltzen zinten, suposatzen dut, estropukin, arraunien, avantian, eta belakin, ero belari, ero txapikua, no? No, ematen nuken paloa, tan amarratua, Makilbat, eta bela. Ixi aldeko ultima sen beluga txituta. Arela unzekin betita. No enbar, claro, ordunitzen es ez espi hori. Da arriskua. Arriskua o... barra barra. Barra urrisku zen, ez za. Hasiera Eta ni orain garu nic, izar hola sara port portuko itsas itsas jendiena. Lengo, lengo txanda badu, galma txuriji bakio Badugla un bat interneten abide jartzen ari <gülüyor> dela. Erreuxa arraia sariekin at, atzamaten den eta kol, kolpatu ordenian, osea, ser pitara que San Joneta hemen erreuxa saltuzik saltzeko uhean binenan mastatu denola ez saltitzen teken. Arrai, duela gutxi. Mato, utzetu utzetan zutela. Ez da ba, Mato eta Batelak egin atxekin zepatitzen, anaia eta atxekin batera, ero... Gu iruak egin iruak. Atxe... eta... Urduan arrola gabe, eh, guai. Uri anaitziru, eh? Hei, mata usteo dira, eh? Gondon, ni izazuna zein nirene besiren, erri joan... Haurra hitz dut astage horia. Tamai urtekin zertan fatitzen den. Chesa mate separaki un misericio sole parti me eta, korkoa keta, sacha samatara. Bai. Ni eskolara galditzunugan. urteko zer horta. Ama Mari ante se zuek non ite zuten eskol. Eses, horti biteria. Arantzale zen egila dena bezala claro. Eta nero ja esan? Gehintzuna bestiak hau zutena, faten zetxokan, irunera, irunera. lasalle eta ezagera Soxestitekeen Gendea, publiko horra eta hortik gero gara, eta ha. handik fuera Eta handik fuera itzazora Eta mara urtetan, nixi irri joan, ana egin batean, Eta, Eta, Eta, Amela urte milenotek, eskolotekat ditxun, neungun ditxun, eta atxe inau zen. Iri zei guztatzen, zertzen gehi guztatzen zuen atzemati itxasuan? Igual, arraien eta zerbaitetan, jai guztatzen, trebi guztatzen zerbaitetan ero. Ofici, niko, niko, niko, txipiroda. Ez bai da, zerbetxik eta doz jarri behar. Ah, eta huiz, niko, txipiroda duk, gauzba, garbilla. Garbilla? Ka. Norberaren... Ofici, niko, niko, niko, niko, niko, niko, niko, txipiroda. Ez duk agarra eta doz biharrek Osa, puñetzen denean... De, eta bainira, altzamatamau beti esandu di bali jo Ogan esindu saldo, miñon... Osea, miñoniki gazte-gazteetan, hakekin batelekin fatenitzen denean Abantien fatenitzen denean, hemen inguru hori eta nebiltzen ditzen... Oh, klaro... Malagana zen, hazeko, sokotan... Claro. Ba eh? Malagana zen... Ta. Talen zertzen hori... Iskeriak eta Basilean nire ikusten ziren, ba? Hoi, oha, miñon, arraig ere, orduan... Orduan, ba, ees? Eta etxera bintzat egunin atera eta egunin bue gero buelta iune barrako Ah, bai, bai no, Alban aterik, ero goizien goizien? Goizien atera eta gero gure zerintitxera Eta txamalako ordu 20 sarri egitzen zaitzen zaitzen eta hola? Orduan bazen 20 sarra, ero? 20 sarra Maz bian geundibaren zaitzen Ah, bai, Madalen Karriken guren ero? Madalen Karriken eta ahamak hartu eta irunan Ah, otarriken ematezen irunan, claro, San Miguel era? Claro, claro Bueno, hoy de moz, sema gau saldatu tirerria. asko. Azko. Ha kamia mucho la cosa. Obi, obekio es, ukillo. Eh? Uy, metide o... le fratturini avanti dopo il motore. Uan, gauza kaldatzen adire, esker ononek Dez Berlín. Alanturri dela. Eta esan, kuadrilegaztia zue Porto-Garren adenak ezagutzen zeniten, noski. Bai, nah, bai. Nah. E, eta hori biltzizitek jostatze eta... Baina betizan daude, gola lagutxe... Amuteleko jaiak izan zituen eta irriñoen aspaldiko aparte zortzure sar bat intzik egin barreskuratu. Zetekin... E, traineretik gilekin nola dituzetik, traineretik gilekin. Bueno, ber batela, zen batzuk traineri, traineretik no hileen hola txu. Eh? Lena, Hori izangozuk. Ez naide san, len la... Pike piskat. Ez da keisantzo. Azken, azkena. azkena. Oh. Costarra, portuarra eta kalitarrak oh, len arraunen no. emeldi hileen biltzi. Beti, beti kontraio, eh? Beki kontraria? Akeri arikiu eh? nengue sí, <tose> ah, da. Karitarra da zera kontraela. Oneko, nekizakiko, nekokiko. Horreko zesagona. Horreko zesagona. Horreko zesagona. Horreko, artista zu. Artista zerrekin, zertan. Ohi zitzitzende zera. Ahi nahi, horreko dut zera. Ohi zitzitzende zera. Nihende, importatikende ni gutxi, eh. <gay> Eta hor dunt, bizilla guzti zitzazuan. Taiz, hemen barren nahi billeia. Ero ero egatera. Ezo, ezo, ezo, ezo. Iñora. Iñora. La hita Walupe con Mirginita Walúpera. Va, ba, hoy. en el jardín Senekin. Senekin o o no, Ser. Meshi Senekin. Changai. Ta changai sertica ni senori. Hoy en el jardín. Marcino con Changai. No. Meshi Arekin. Ta geros Senekin. Con Federico Saragin. Saragin. Juan de Casada. No, no la, la lexen, Patrota, no la licencia. Patrulla no la licencia. Ah. San pues, nauciala agindu ematen duena kafetzia ja, kafetzia nauciala malo bueno, galito niktiz den berio kenduko ni belak gustu lanituko nitzen nire kontu eskak eta nah. itsarrak eta kontu sarrak eta u no, kontu ostio no, da i kontrabando baraya gisa eta garruk garra eta tomdarra que no se eta eta, eta, eta gornutzaileen noren bitzi zitukoen batzek eta ni kontrabandoa Be miña ngueotan. Botil chapania por todo Eta Ta yarriet. tela. Tela, olla la se. Flaco jarri. Ta jarri a ropa que ta. Mi mina no contra mi, Ta, ta, ta suilla pasa al bati beste o no la pasa. Suilla esa me di eh? o sea, que mende. Su bomboti que no. Oi. O sea, que no batele... San Juan de Lusco gente que banico Gausarra la, alausera. Alausera. Ura eta bizitzena ta gubi txagela. Ura lege gausbota karri ta kubeu du ge besteman no, torele bizitzuak handua. Lausro saketa zertzen gehiena karriatzen etzen zena. Semak. Karratu zena xo motil champanya. Etepencori <güls> <güls> oris ori eta skuikendi gultu. Biu da biu da kliko astu ganjai zia. Biu kliko le leko champanya. Ona, na, ona, na. ona na. Ashinaso konat en asin ah. bi letra talakua eta raiu ituko pozitzioetua tau fantashmaneote ni hori raiu bugia hori motilko zoritzela o ja se se alguien O se da de mira Osaimentuftela eh, so, eh, eh? oh, da bilur protesta zereko, ah, ah, osokareraino bere zaunera. Bai eta, zaia nebeti gara minerroki naspiko zerada de. No, no, no, eh? no. Ez. Ez dizen que con mucha vista ta. Da bilurregi, eh? tela lucinta Toyiken gero 18 video esteño Solo lucinta si gero re que ni ni me enviarmos a la chota ambisua ortigo de esa dirugi a pies de bishka bishkal Daura, berro libre de la Rochelle, la Rochelle a 12 años fue incendiada. Se canta al accidente. Mierta de esa. Er، se canta al accidente. Mierta me indico, tat la stella, sabini. Está siente escotero yselori usak i gosak. Tak. Al la de la Rochelle por ejemplo, Geleten 경찰 izah Francuzi, zuten asko en built apriak uez bat jent. Geletan atene... Geleten haine z caveen?! Sceneen, ordu 식at Andrea hartzen Background es sile ditzen. ِ Ngertan katzen�aten nagoen bat hezkaren at Tea Bra血 mektikoen! Duatren rememberingan da מעşid obein emigelsen, ال sided eman fotikoen diplomatzeko. Ya eta txasneke gara kuchi sisena ara txasne bat zen zikari udarrun tarne bi tarne beraurai dira den bai ikasni hitzenen beren frantsese sotel ez ezguin donibane loi txiniko gunean beniz barraren berenko santaderizko zertekinera ordukin matera eskifaren marinelak elkarreginik claro, yeah. zituen uh, ah no eskifaga ga esungarako da den ategungu guia non ba mextigin sentetan basen basen uten daudekin izkitor eta laba nitsitela eskoan no nila, Daude konan, Arturo Generales. Baik ta. Orduan, darbikoa neazkalusi hori basen flotan dikei saltu dio alain. Ne bazka asko. Eh? Alde nabarkoa bideko eskia. Tan, denak martz neazek den. Egun normala zertzen. Bai, bai denak andare. Ola sel siembra otarri eta matetzen denia eta, Bat, eta eskalaproiak eta horiek, zeintizik. Zera. Eta zertzen, zapatak eta horiek. Mota esalbatzen. Mota esalbatzen ziren eskalaproiak. Eta hor dut, kabana zaharretan, gasoile utzaiak egin. Minio, ondoa, ondoa atzematen zen. Eta jende, jendien, biru ire bat zuzuenen darbilean, ez da? Hoi, jendien, bizi. Bizi. Azik erako, bizi dira gero gero ostian, minio gero, pixan, pix, pix, pixan, pixan, pixan. Shi arrosela keintelea ba. txegundabi go lehatza aski fama txin ez bad. Ba. Taheli biskan biskan pues. Ez, niera zer dikeke solorik. bat, on, ondo. Hendik hartendu na. Hoi. Pero bai. Ha. Eta ez ezan dut. Si iba karri lehatzari ta beti herramientake ta sarigin bai, no en oske. Ah, sarigin. Oro sarigin, ha, gero sarigin ambiligin bai. Ondegi gin bai. Ondegi. Ondegi gin A tu time. Vive en, y viene. Es a mocha a Lucia, mojak, de Lucía, Mojak, Denak, Pernak. De todo. De todo un poco. De todo un poco. Marrafo mil que le va a echar mate, es que. A ver, marrafo. Marcayela que lo tolla, que No, no, no, marrafo, marrafo. Marrafo do alvatata tolla do vestido. Aite, Esa ertu? Mar Marrako dut eh? orazen... bai, bai. ba, bai. ah, bai. zera, tiburo goza, eh? Gero, bineo, bertoko tiburo goza, eh? Gero, bertoko da, erintzen garritu zela. Eta zel, txera, ondila, hori atzuen? Hoi, erukilu guguta, laloikilu guguta. Agaia, enberztoko txera Eta hori eze pasatzen zel, hori puñetutak zel bat gero, arrai jaraten txera eta alatzeko gozien zel. Hoi, bota zer bat egin, arrai bat garri amuan, ba. kare tekintzen zuen egin, gero tira. Oroki garo da, beti guztik nabera. Soto. Auto machapeta ke no, el canavete ke no ha... zari, zel, zel, ziatu ziatu no da ez. Machapete ke falta, falta hir. El carrejo sí, si Marrakesh, si falta. Halikint sint eta ikizun sartu, ordu de la faca, tu cre. Abaia orduan on jaste guzti mundu laberta lasa tenen orduan novo do ano. Chegar tarde bat bat batuk, bat do que eh. bat esparteren arraitzarren do valia verde, verdekin ero serille que Hemen la. A mesma tu casco, es? De tirar de cantauri hemen da, ez? Na, et dizan bolo mio demo do meio. O Eta bi asoien batek eta horreak entrantzen bat bat zire bai? Bai, baitere, baitere, baitere, eh? ez erartu bat, Ikaratu noz baitere eta urera putxuken orria jo zerbait? Ez, ez, ez. Suerti izan hile horretak. Ez dela bi aso Hemen, ba haki, garai batean urti batzutan zenbait eta ondarrika zenbait indintzi gela, ondora falantzi ba, eh? Gondor, historieta, historieta. So you know, yeah. Euska, es que tembo hati, enoan... ...partiak ematik. Ya. Yeah. Seguadri guztiak ola dela. Eta... ...fan barbado gurrutzi da... ...gurrutzi da... Pues, ...partiak ala dela, urbilio galditxo. Yeah. Ego... ...aiximen egin bat amado... ...an barren fan berrien parte egitado esan. Ya. Yeah. Hordua... Uk alatu goto jo. Eh, Chef Francis Derafaten. Francis Derafaten ordu volmatala. No materialni goda, ech ani vuditsen famer normala. Vale uno ya ambarina. Lo moco, arte te te Alba, Eta, ya. Vale uno ya ira noche. Antes no, no me, vale uno. Ta. Apóyagen, mi vieja aquí. Ta. O agarra Ni ni leba, Intze vuelta, oltinzak ta. Nik, hishe hishera, ulta, halgar. Ez ingurtzatzen multintza, i zer da ondo sortate. Me nigarri mendala. Tamotargorra, husi us nulatu. Ba, ase, demo atian el baisak parti eta gauzak. Demo ole beldi ondi egiten eta. Oriekiri begire jakeitzen, no, hake jakekozikena no. no, no, skorri. No, no, eh, so, matzezen, hainbeste denbora beti goki no, begireka taizitu. Hake, nike atzeri hori zarek zateri. Eizia eizera. Eizia Se, borti eizera. Bortitza, bortitza, ezi guztatzen guatilea. Hake gintzu mekusei, zaz duzera nike mena ordu mekustan. Hake, hastizakia. No. Eskarmentu ge? Uztuz, uztuz, uztuz, saket ba parku xinbiau berik eh xinbiau berik taloma que ta atsaili botatsa zikena ba ez ai si dituzten ibaki ta numero que englo el numero este 83 O iruola da kemata. Zuda karbetu magenontan. Magenon nagko ang angodia. Uru partidu. karbetu, bai totta. Kostan, kostan perbertan, kostan esa ta maisa. Carretigi es una arranza. Idorreti, idorate. Ta. Baola, ona ondua eta falqueta nika hazari. A, txantsorro sauba igeta, ta no aleka, no me Eta beste Hombre, estu badaleta. Hombre, estu badaleta. Semetro brillo daila. Claro, un da. Chiquiñabai zun. Chiquiñabai. Ondo, ondo buchiqua. Sarseko. A, bicho y suarri. Faga ya. Sarstua erpoda. I. Zaman su la loma arión. Se inganza. Igen chula yeah. sí, yeah, sí. chula loma. Gibera Lumera no. vale. Lumera, la causa de la verdad vale. ¿Qué es eh, lo que te ha hecho? Lumera eh. Tendó de la base Arrayen a, putin, vale. Y a y a vale. Ritam Porque la una araca Lumera, la Cárrit Claro, Lumera Lumera Eso es lo que L'unica che Giulia, alla goni, trova tanto lungo e Ah, ecco, Giulia, te la i barco de un trau de kara ratu eta udakendok udakendodunian beki orun puntu noche chroma buena parte gultamenez ia trilida ia ia ia ia ia ia ia emama su ono handigana umena ta duatas bai eta ezinezela undo bai ori ori hola ikasten da no baina lasuna 20 era 20 non di da le ditivaki ta potita uga iwakino nia claro za ijenjenia o a sauroge goteteinta parkoak txistu txistu onditza ondoko ucisena eskerra golo ucisai ordondua eh. ondondia onien goi babrasaró no? ya arrastre mundaxu onondida a poder que jtagão ira de tiria aidorgo francesura Bona, bueno, zer, niztu, zer? Ai, bueno. Dena esan zientzien. Miri lagunzat, eh, txolestin matua. Eh, eta zer, ez da. Aitu. Dena esan da, eta hemen makarela zuekin, eta hemen antxita erratiko uinetan, laroita behatzi puntosazpitan, joan hitamun harriz kontari, bere itxaz gizona, txiki, txiki txikitatik eh, mudirko zkorra zelarik, bere anai egin eta abantian, alizikan aurraunien, aurrera, Tapalo batekin bela hartua. Harekin bateri biltzeziren irumile kiloko, elu tonako loma marrazo balia ba ura zuten arpoi jotzuten mantzuezen eta haren lumera biltzezuten zuten ikikota harek balio bazokan. Gainotze guztia eta malez, soritzarrez gelditzen galditzezen eta usteldu. Ta bueno, arraion deiezela horretan biltzeziren gure aspaldiko aintzineko egun adinean gotifaten diren arrantzaliak. Abesti bat jartzekotan nago, eta abesti bat hemen, hemen daukat prest, beraz, kristal lpatuak izenarekin erekin, gobernoz taldearen abestiago jarriko izuet. Ta aurretik esan, Abendoren 10an lanbata izaera taldearekin batera ondarbiko izaera taldearekin batera Goberno ostaldea bere lan berria aurkeztuko dutela oholtza gainean agertoki honetan, Zilozi benean. Erremesala abendoren 10a, 10etatik iluntzeko 10etatik aintzinerat izaera eta Gobernoz. Eta hemen izaeraren oi oh, Goberno ostaldearen kristal kolpatuak. zindizuten zun hilik dago berrogei minutuko musua eman didan kabledun salataria impotentziari irribarre bat irabazi diozu kristal kolpatuak lagun banatuen sintoma zutaz betetako laukidun bat, eta sortzireun mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan nostaldeaiz ararekin batera hemen agertoki honetan edo hultza bainetan edo areto honetan are, agertoko ikusentzunezko Tokyo honetan Siro Civenean Infijen ere hondarbilena mutalde 12 abenduaren 10rian eh? jakin gaur ekoizten ari izen momentu honetan txue une honetan ba abenduaren bata daukagula eta iluntzeko jada 10:49 eta eta minutu ditugu Bueno, su que antideratitik e, i parro rozaren ostien astelenetan entzuten aizea dela saioa, eh? Eta baita ere, engabaz eh ostegunean antideratitik emititzen da erbikatua saioa, eh? Vale? Ahu ba, abesti hori entzun berri dugu. Eta ondoren e, ondorengo abesti, abestia, eh piska jarriko dugu zeren hemen badaukate zeo surprised. En, bai, zeho zer proses daukat hmm, bai, zehoi eskontzeko lehen Juanito Amunarri zikineon gira lasai asko patxadea arrian eta gustora. eta bono, jakin zioa, ero gaiak hemen, ondarbiko eh, pertsona eta, eta zer nagusiak pertsona eh, pertsona eh, nagusiak eta zera zergitutatizei honetan, ondarbiko jendea dela, ondarbiko jende eldu abatipat Batez ere, beraiek dauzkatelako kontatzeko amainan bat istorioak eta kontakizunak eta bizila Eta baita ere, beraien erara, ondarbitarraz, eta lehen hitziten zen, izketan, ola hitziten zen. Gaur egun oa indikan, Arantzeileak eta Basarretarrak eta Kostarrak ere, kalien badago jendearen. Oa indikan, lehen go, jasotako, beraien guraso zen identik jasotako, ba, eizkuntza, Ba, ola bildu zuten Ola jaso zuten, eta ola itzit dute eh? Egun oraindik indi jarraitzen dute Bibete izaten dute, mene, ondarbiko hitzak Jarbiko hitzak Facebooken Zare sozial horretan, ora orkiditzak Ez uela, hainbata, bat aliak hitzak, jolasak, eleak Eta esamoldeak, eh? esateko erak Eta esayerak, esaten dugun bezala Onda gure ondarbilean Eta edo, edo zein zartu daiteke lagundu, Lagun egin, atxikitu Edo atxikimendu egin Edo itxeki, edo Elkar lagun egin eta bakoitza bere karpenak egin, eh? Esan bezala, Facebooken, Zari Sozialen, onjarbiko hitzak bidekin jarri ezkero, ifin ezkero, behor, jolazpile bat eta itzpile bat. Eta ondarbiko pertsona jak, hemen, zer gitu honetatik, pasatzen ari dira, ba? eta elkarrezketak mekarelak egiten izkie, kale, kalean, e, beharien etxian tendan direla, edo zeintokia hori bai, beti Ondarbilan, eh? Mendi aldean, e, montainaz hausuan dela, erokosta aldean dela, erokaisu bi aldean dela, edo beste laportu hausuan, batez ere, eta erokalian. Kalian ez daude askori baino badago baten batoa indikan. Bueno, guzti hau ez eta ondorengo pertsonaiak, Xantos eta Paula, atizekek ausitun ditun, atzaman ditun, zeran, non? Eta butron pasalekuan Eta zer ikustena egine ba, Olatuko hor filako Golpeka filakoka kari zen Barran kontra Gure butron pasalekuan Eta bertan basegon zegoen Kormoran bate Brojua Deitzen dugun Egazti Itxaz egaztioat Haban bere mokuen Basuela Arrai bat Atzimana Arrapatua Eta hure Ura irentxinaia zebilen Eta Santos eta Paula Tife 60 60 bere arreba paula bat bultzaka ze, bueno, ezin duga baitago eta bere gurpildun masinakin ibilki zen eta, bueno, antopo in, eta, ara hola, eh eta zure iremina gaur eta zure dugu zentela beste gezkin zate zatu gurpian Kasatzen mandu du, zer datzen baten duen hemen ba? Oizor da? Zinc, ziratu behidu... Bisa arraia duk hori? Eta, egin. Horiz du korroko horiek gila, eh? Horik, horik, horretu. Horretu. Horretu. Mitxurila rimatu du bat, hau, hau zatu du pilan. Xik. Haurik indik, eh? Hemen ato handik, eh? Zer eta txon, izazu lehten dailak gure indik. Hor, du pila da onto gila, nire, braztakokak? Arra darrotu indiuntor dortza hondik, dut horret. Hago no, sartu behar dara ere, bai, eh? Arrantzabelik olenak, horiek dire. Eh? Oh! eh? Bitxo ja. txarra. Bitxo txarra. Uh, Bitxo... Galentia. Bira-bira moko nola emakiduak. Bistuak. Bistuak. Bistuak. Bistuak. Bistuak. Bistuak. Bistuak. Bistuak. Bistuak. Bistuak. Baina zartuak. Baina zartuak. Baina zartuak. Baina, galera bat zeitzu egi. Ja, uste. Biega una ya reba. Ana reos este traza vaicioa. Aquí tiene terreno 108. Es autocitud va. Calle San Pedro Fajua. Calle San Pedro Fajua. No sé no me sala. Dos sigue tomada en Amak Amali. Isa ese meni no San Pedro. Se semaki ese número Fajua 1. Está. Ha estado más siempre sin idente. Sin nada hay esto. Amali. A medio vivir. Es pues Etxebeste, torri bai? zen zehamatik amasei urtetan, pasen eta horre zen. Abai, nondi gildo torri zen? Zehamatik. Zehamatik etorri, ja. Zehamatik etorri, ja. Hemen, marahamak nire zerbitzatzeko? Ja. Et et Itxiotera, etxebeste tarrak. Ba. Eta... Joain, hemen zen, zer horra, gripe, zer horra. Izurritia. Izurritia, bai, gaitza. Bai, gaitza. Bai, korra zatu zen. Bai. Hori, oktuasko. Eta... Ordinizualizion. Pero va te solterusen. Tapesto batik eskusa. Bai, tife. Bai son eta visiña sin terras este vasco, también. Ba biñon. I izango du ba. I sena. Tifetar. Paula, Paula de Santo. A no la... o seguir en la no casa. ¿Todo la guitarra? Quiero, quiero. <risa> ¿Se maturte? ¿Paula, su... se maturte? Será... Um... No, no, no. A seguir en se ama qua. Se ama igual. Está en a ver una balerdi. a ver una balerdi. Quiero a ver una balerdi. Y ahora, a ver ¿Paula está... ¿Qué ¿Santo? ¿Santo es Serdi ki sa se realizan 2.850. Ni sa benio tanet. Tibe fantostina 800. Eta suze Ni bai eta 7 eta 800. eta i itsasua oroze. Eh, santina nee, ninge. Santia. Ah, santia ondiji. Santia gozan Bera... Bera... Ah, suk, residencien saude. Ai, bai... No, Nintxot... Uh, Juan, atzetzera? Sa hinduta, pixkete... Kamratera, Huerta Matera? Aixi, no, atzera ai. tiri. Bai, bai, bai... Tapaula non hindut lanaz. Ni <girra> <girra> lanaz, len... Nintxot, Cukutarra... Zert Cukutarra? Ba... Horren anaiak, Juan Antonio... Ba... Horren itxin orteusko nintxikenta... Ba. Leno, bearreba, sarren orgin... Ero, bai. Ahí está saben na denda 20, Hemen goian, hemen hau. Geru, gero gantzuen goia mira Marga. Ta txia kontzen, txia garbitzen, aurre kontzen. dena beramasan sumtsala. Saindu kontzen horiek. E da naga bizitira jozet. Tori se madurtetju. Cunutarra Jon Antonión. Paula se madurtetju. Se madurtetju. 86 86 84 88 88 88 datos on. Está bien 82 en bat. 82 mexi. 89. Eh, 82 89. Tu causa vera eta bizi eguztien ondarri, ondarriko jenetan <risa> Txur, zeintzarra ose da Hala, horra zire si gara kontuak abarkatu ahaba beti dugut hafaltzen nahi baina, abarkatu, baina ii zeintarra jaiz eta, bueno, nire ni, interesatzen zari guna hemen gure zergitote izaiunetan zuek zeintarra sosten, Ni zein makarela zeintarra den, ez du, ez du, portik peraz entzule maitea hemen horren ditzen Xantos eta Pabla Tifikrik atzetik entzuten duzitean 8 hori itzazoren horatunken guanen zera oso nio da eta horari ginen, eh, kontu kontari eta horari ginen kontu kontari, kontu kontari, kontu eta kontari eta bueno eta nire kalitarra zen nirean nire hori zen, hori zen, hori zen eta <gutusurra> zantzien hirroak dikunaguak trenerun Gainet dertsaro tinta, bat ibat ibat ibat ibat por que si, portuarra guiro borti, ole, por que no, portuarra guiro borti Eta al revésen, al revésen, ole, justifent Vigiem, va, qui senyak i da bastu Normal, qui senyak i da bastu seguem? Gainetako, xera, postuta leio, oietan, senyak i da bastu seguem, senyak, portuarra guiro, portuarra guiro, Eh, maserri tarra, costarra seguem? Bago horrenak. Bai, bai. Hortu bai. -ba. harra binen, zera, zasoi egeti mitzitzen? Hor duzu, eme sarra nahi zera. Bai, bai. Buena, buena, buena. Ni naiz. bai, sarra nahi, macarela. Hemen da gona, oztra, bukaio, ogian, no? piper batzuk eta... Arai, pixar bat du. musika pixka jartuko dut. Eta ondenean ja, ordu da fit, arruz batik da. Binen, ziztu, ziren, eh? Faki, faki, fite. Eta, bueno, gobernozen abesti berri bat e, perrez daukatemen, eta jarriko dizuete, eta eh? abestiaren izena gobernozen abesti hilak saltzaileak. Harat olako doinuak, silozi benean, abenduaren amarrean, izaherarekin batera, amarretatik egin zinera, iuntziko amarretatik egin zinera, eta buste euros arrera ordaindu, tagero, o, txol merke, eh? ara, gobernoz. Bueno, gobernantes taldea, izan bezala, olako doñoak azkeniko dizki Silozibneako aretoan beneako Aretoan omen e, ko abenduaren 10ean, eh 10etatik eta Izara taldearekin batera izango ditugu. Bueno, la dizkideak ja e, da 5 minutuшкаs e, falta direla. Ba, agurtze aldera, ba, bat eh oi denez, eh Magaren eskutikan, legaia amatatu Itzali, eh e, batzutan Eko nagaskarria naiz <risa> Baina, bueno, gobernozen lagin batzuk bentzun ditugu Eta, bueno, azkenebaztia, bueno, tifeta, tifetar, tifetar, zera, Xantos Eta, egun bigio ere bai, ben, izan garai batien, gure Kornetina, lardeko Kornetina Eta, bueno, baina norengo honetan, ari ginen Paula eta Xantosekin izketan, eh Gaur ere beste Gaur eta atzo egonitzen beste Bi emekun mekin topo inuen Eta bere ekin nintzen ere Baina hori datorren astean edo Aurrera begira e, e, Gaur sortzi jarriko dizuet Eta bai Koldo bike Maria Luiz eta Maria Luisa ziren Maria Luizaz alkuain eta Maria Luizaz Beraz joan itoren lengu Eta bera ekin nuen Eta bueno Diosala besterik ez agurra. Eh, ere, bueno, agurtzeko beti ere, ba, Ondo. Paula, eta ze kontatzen den. Nen sentzen. Naizko zen? Ser. Choroga ikizurer den atsena idata. Nagote eta ne. Bentzat, bentzat da. kontatu ero. Olego ko kontu sarra na txuni, Bai, xiantos badugu kontatzeko gozotas errain. Zer da? Residentzial. Bai. Bai, novena esta urain, Bai, bai, bai, arte zentatu entzera. Ginkinduago Bai, bausaz... el comunidad Ah, konche kontatu. Bueno, xiantos eta Paula Niguru batien nahiko nukezuegin, seme so, solastu mintzatu, blaba, Aisha bota, lengoa histori, kontu sarra. Hori bai, gaiski zakai bilia da be. Bai, bai. pasatzen den herriontai. Batahi, Leno. <gülüyor> Atatamuna zaten zen ameidot atzango diat Irreba sarren adentak ondigo izo denak Ondige tamaña ondillan? Ba, ez era... Jose Javier, tibesta que segin den Jose Javier zantua? Ba, e, Jose... Eh, ba, nere zera nere da unza da do, gore? Ba, Hatzatzangorriko... Pesoren ba. Atatama, zukeen goe arreba sarrenak Zan ahi diat... Diri, ailek zan ma, kontatu da, zera... <gülüyor> <gülüyor> ate intzuben prometitzen amarik sinigin bai, bai. De, zine zine, zine eta besteak bezetzen an txobia itxo itxobia zera itxo uh, uh, mas podiumte ai uh, txobikoa bai. zera txan torrisko izaten torrun ama ase ama de eta ora ta gaur or, natezuken altavoz 30 altavoz xi ora ondo planta honek besteak Hante geta hori basarritek eta nxeri eta nahizu gehert, xauratu gaur bat, hobia Itxeki bat, onoratu? Zantzeki lau hau gero alagrugun ditzen ean, bat ez ditzen soltero eta nxiberto. Oidan egota? hori pisilla. eta unarkitzen dituzuak gure tatxuak adineko jendea pasi kontu kontari nebuko aizeguak izaten ditu negunetan utron pasalekuan bertan aurkitzen dituzuak gure tatxuak Dineko jandia pasi guankontu kontari Neguko aizeuak izaten ditu legunetan Ugarte bate moduan gazteak ez ditu ikustan Elduak etxeko andriaketan rantzale jubilatuak Portugarrak eta kaletarrak Garaibateko ingria bukatu da. Butron pasea lekuan, Berta hona dituzu, Agure tatsuhak. Dineko jende apaziduan Kontu kontari Neguko izeguak izaten ditu negunetan Uarte baten moduan gazteak estitxut ikusten e Cheko Andrea Arantzale Adineko jendea pasiua kontu kontari, neguko aizeguak izaten ditu negunetan, uarte baten moduan, azteak ez ditut ikusten, Elduak etxeko Andreak, eta arrantzale jubelatuak.